You're listening to Rutgers Radio on 88.7 WRSU -FM New Brunswick and online at wrsu.org. Egyetemi Rádió magyar nyelvű műsorát hallgatják, a mikrofonnál Devecseri Tamás, egy kis technikai hiba van a zenével, rögtön így kezdünk, ez nem egy jó jel, de üdvözlöm a hallgatókat, és jó estét kívánok mindenkinek, minden korosztálynak, és sziasztok azoknak, akik a közvetlenebb köszöntést is szívesen fogadják. A magyar óra adását hallják a mikrofonnál Devecseri Tamás a Nyubransziki Radgers Egyetem stúdiójából.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 A, az interneten is természetesen van egy Facebook oldalunk, ahol elérhetnek bennünket, és az e-mail címünk, amit még nem mondtam természetesen, az magyaróra.kukac.yahoo.com. A Facebookon, hogyha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, először fel kell iratkozni az oldalunkra, annak a címe pedig Radges Magyar Rádió. Ezt azt hiszem mindenki meg tudja találni, hogyha nagyon akarja. Ma a február 5-e van az Ágoták és az Ingridek Névnapja. Amerikában, Super Bowl Sunday. A programismertetés után híreket hallhatnak majd egy telefonos interjút Kovács Klaudiával, a Lyukas Zászló című dokumentumfilm producerével, rendezőjével, akit a magyarság világszerte ismer nem csak mint filmest, hanem mint színművész, előadó művészt, írót és szaktanácsadót is. A beszélgetés témája siker, és természetesen Klaudia filmje, a Jukasz Zászló, ami 2009-ben a legjobb dokumentumfilm oscar díjáért is versenybe szállt. Kedves hallgatóink, ma is mindig is ismertetni fogom a környéken esedékes magyar jell jellegű programokat, és ha időnk engedi le, sport és természetesen sok zene. A mai zenei reportárt, repertó Nikola Parov babám kertje című dalával indítottuk, ami nem igazán sikerült. Most pedig itt van az Omegától egy régi siker, egy régi sláger, a nyári éjek asszonya. Kedves hallgatóink, újra elnézést kérek a technikai hibáért, ahogy indult az adás, és most pedig kérem hallgassák meg a híreket, amiket összeválogattam Önöknek. Kezdjük egyből a térlel. Az idei tél leghidegebb napjait regisztrálták múlt héten Európában. Magyarországon a nagy hidegre való tekintettel a híd és és szolgálata, együttműködve a helyi önkormányzatokkal, az egész ország területén segíti a hideg által veszélyeztetett embereket. Az egyház a vészhelyzete tartalékolt készleteit felszabadítva, az elkövetkezendő időszakban tízezer fő részére biztosít meleg ruhaneműt, lábbelit, pokrócot, több a ruhát és tüzifát. Életének 78. 8. életévében meghalt Csurka István. Az 1934-es születésű író 1956-ban a főiskolai nemzetőség vezetője volt. Emiatt fél évre tarcsára internálták. 1957-ben a Színház és film Filmművészeti Főiskola dramaturgiai szakán szerzett diplomát. Később beszervezték a 3x3-as ügynökök közé, de azt állította, hogy kényszer hatására tette, és sohasem jelentett. A Nemzeti Adó és Vámhivatal 2,215 milliárd forintos adósságot tart számon. Egy év alatt 50 ezerrel nőtt a száma azoknak, ahiktől kisebb-nagyobb összeget követel az adóhatóság, írta a magyar nemzet. A múlt évben 4,5 millió polgár készített személyi jövedelemadó bevallást, közülük ténylegesen 3,5 millióan vállaltak részt a közös terhek viselésében, vagyis három adófizetőre egy köztartozás jut Magyarországon ma. Minden eddigi rekordot megdöntött a Felsőtárkányi Hotel táltosban rendezett idei Kocsonya Fesztiválon a szálloda Jankó István mesterszakács. A körülbelül másfél méterrel egy méteres üvegtányéron remegül csaknem 200 adag kocsonya elkészítéséhez 38 kg sertéskörmöt, 8 kg bört, 2,8 kg fokhagymát, 3 kg vöröshagymát, 900 g sót 250 g szemes borsot. Valamint 60 liter vizet használtak fel. Volet 52 van two Contact Budapest trader Van 30 505, 705. Sziasztok. Van 30 two Köszönjük az irányítást. Moscovért fizedes munkáját. Reméljük, lesz még malé színoljel az ételne. Magyar köszönjük szépen! 66 év után pénteken reggel leállt a malév, miután egy telavívban tartózkodó gép felszállását csak akkor engedték volna, ha társaság előre fizet. Az igazgatóság emiatt hajnalban úgy döntött leállítja a még csődvédelem alatt álló malévot. Több száz utas reket csak felihedjen a légitársaság megszűnésével. Az imént az utolsó Malév gépének, piló, gépek pilótájának egyikét hallhatták, amint elköszön a légiforgalom irányítóitól. Most pedig a hírek végén hallgassuk meg a Malév több évtizeden át ismertévált, vált reklámzenéjének taktusát. hallgatóink, megszakítottam ezt az zenes számot, ez lett volna tulajdonképpen az első szám, amit nem sikerült elindítani az alás kezdeténél. És a vonalban itt van velünk a mai műsor beszélgető partnere, a mai vendégem Kovács Claudia Claudia Hallengem Claudia Hallengem hall engem? Claudia Hallengem hall Hát úgy látszik, hogy ez nem sikerül a Klaudiát megkapjuk. Már az elején ugye volt egy kis probléma, a cd után őt hívjuk is, de a, a, egyelőre a kollegait próbálja Klaudiát a, a vonalban elérni, de nem sikerül. Úgyhogy a, azt hiszem, hogy a, talán visszakapcsolok egy zenére. Megint ezt a zeneszámot megpróbáljuk, amit, amit a, a legelején szerettem volna olyanoknek játszani, és meglátjuk, hogy az idő alatt, amíg ez a szám egy meg tudjuk ezt a Klaudiát találni. Igen. trying to figure out what I Oh, oh hey, mate, hey, okay, Okay. jó, okay. akkor most venni most hallani. Úgyhogy a hallgatóknak most akkor a hallani, Akkor csak tartja a, J -a. J -a. J -a. J -a. A a vendégem, illetve telefonos beszélgető partnerem egy rendkívül tehetséges hölgy Hollywoodból, Kaliforniából, Kovács Claudia, aki sokan önök közül, ha nem is személyesen, de minden bizonyal hallomásból már ismernek. Kovács Claudia színésznő, előadó művész, író, rendező, producer és sikertanácsadó. Legtöbben a Lukas Zászló című dokumentumfilmmel kapcsolatban ismerik, amely 13 év kemény munkáját jelenti Klaudiának. Úgy gondolom, hogy ezt az alkotást és magát az alkotót becsben kell tartsuk, hiszen a filmjével valami olyan dolgot tett le az asztalra, amely, ha lehet így fogalmazni, halhatatlannál teszi az 1956-os forradalmat és bennünket, a következő korosztályt, a fiatalabb magyarokat is pozitív aurával tár a világ elé. De engedjék meg, hogy idézzek most egy magyarországi újságíró tollából, Szűk Balázs, ezt írt a tavaly decemberben a lyukasz zástróról. A Hollywood Reporter szerint a film a magyar felkelés eddig legalaposabb hajszálpontos krónikája. Más mértékadó szakmai értékelés is a legismertebb magyar dokumentumfilmnek tartja, a világ legsikeresebb 1956-os témájú filmjeként, beleértve az összes elkészült játékfilmet is. Erőteljes új szempont az is, hogy a film hangsúlyosan vizsgálja az USA szerepét, felelősségét a forradalom és a szabadságharc alakulásában. Kedves Kaudia! Hát ez volt az én kis monológom, és szeret, szeretném szeretettel üdvözölni itt a stúdióban, vagyis a telefon másik végén a, hallgatók, a hallgatóknak az örömteli fogadtatására. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jelen volt kívánok! Jó estét kívánok, nagyon szépen köszönöm ezt a kedves bevezetőt és üdvözlöm Önt a más és a hallgatókat is. Milyen az idő ott Hollywoodban, hogy kérdezzem már rögtön ezzel, hogy kicsit itt a, a, a felforrósodott levegőt kicsit lehűtsük? Értem. Kellemesen süt a nap. picit fúj a cél, de, de hát egy száz pulóverben lehet kint lenni, úgyhogy nagyon kellemes. Készülnek a superbora ma. Sokan Amerikában igen, én személyesen nem. Ö, inkább kihasználom az alkalmat, hogy kicsit helyek, de nagyon sokan igen készülnek, hogy, hogy vidám tetteket töltsenek a tévé előtt. Nem, hát akkor ö, ugorjunk bele a közepében. Én rögtön meg szeretném kérdezni, hogy hogyan jellemezné ma a filmjeljuk az zászló helyét, helyzetét a filmvilágban. A film önmagában azt hiszem, a, és eredményei alapján depozícionálta magát, a, a filmvilágban. Tehát az, hogy, hogy 56-ot 56 ennyire elismerték ennyi díjjal, ilyen sok külföldi újságíró, illetve magazin, publikáció foglalkozott a filmmel. illetve azt is meg, hogy mondjam, hogy Amerikában van kifejezetten egy olyan kiadvány, ami a történelem, oktatást elősegítő kiadvány elsősorban történelem tanároknak készül, ebben is megjelent egy kiváló ö, kritika 50 fotós filmet azt hiszem, hogy ennyien még nem láttak a világban, úgyhogy a film önmagáért beszél és egy, azt hiszem egy, egy olyan űrt tölt ki ö, ami, eddig, ami, ami eddig váratott magára és hát ennek nyilván mi alkotók nagyon örülünk és mi van ma a filmmel? Ki, ki és hogyan tudja megnézni, megtekinteni, hogyha, hogyha megszeretné? Kétféleképpen lehet a, a filmet megtekinteni. Az egyik, hogyha csoportos vezitést szeretne valaki szervezni, akkor ki lehet bérelni arra az alkalomra a filmet. Egyébként most az elmúlt októberben nagyon sok nagyon sok közösség, magyar közösség bérelte a filmet, illetve bemutatták a filmet én Máron Nyugat-Ausztráliában is. Továbbá, ha valaki egyéni célra használhat szeretni a filmet, akkor meg lehet rendelni. Ugyanott Ugyanazon a, web, a website-on, a honlapon a filmet, meg lehet vásárolni, és a, a honlapnak a címe pedig Torn from the Flag. Tehát az angol címe a filmnek Torn from the Flag.com. És hát kérdezem már meg, hogy ön az, aki foglalkozik, úgymond az ilyenfajta terjesztésének a filmnek, vagy van egy van valamilyen személyzet, aki, aki ezzel külön foglalkozik. Volt személyzet, de az utóbbi időben uh, igazán már lecsökkent, minimalizálódott a személyzetnek a jelenléte, mivel a film 5 évvel ezelőtt jött ki, és a filmetnek általában az aktív, úgymond aktív élete az két év. Úgyhogy az, az elsődleges érdeklődés a, a filmfesztiválokon való jelenlét után most már beállt egy bizonyos szintű érdeklődés, ami kevesebb, mint nyilván ami eredetileg volt, de azért még mindig van és azt, abban van segítségem, aki ezt intézi. Értem. Most megmondom szintén azért gondoltam erre, mert itt New Jersey-ben, New York-ban, sok magyar van, és um, nagy igény lenne, én úgy gondolom még mindig, hogy ezt a filmet többen lássák, és hogy uh, pláne úgy, hogy itt a Radgers Egyetemen, ahonnan ez a rádióadás is uh, megy, itt uh, van egy magyar tanszék, tehát, uh, és van nekik a az egyetemnek nyáron is és tavasszal is filmfesztiváljuk, előadnak filmeket independent, tehát önálló filmeket, amelyeket, egy, olyan filmet is, mint például az ön filmje, hogy ha, ha valaki szeretné ezt itt ugye, szponzorálni, vagy, vagy megszervezni, hogy ezt többen láthassák, mondjuk egy ilyen fesztiválon is, erre is lenne lehetőség? Lenne lehetőség, de azt kell, hogy mondjam, hogy, mint említettem, a filmnek általában két év az aktív élete, általában addig, addig szokták a filmfesztiválok meghívni a filmeket, tehát két évnél idősebb filmet nem nagyon szoktak, de hogyha egy osztályban szeretnék bemutatni, vagy egy évfolyamon szeretnék bemutatni, vagy jelentkezik esetleg nálunk a, a tanár, vagy a, vagy a dékán, vagy éppen aki ezzel foglalkozik, akkor nagyon szívesen állunk rendelkezésre, és akkor meg tudjuk ezt oldani számukra. Az e-mail cím, hova lehet e-mailezni, az a torn from the flag, tehát a filmnek az angol címe ismétel, torn from the flag at hatmail.com Jó, hát reméljük, hogy, hogy többen vannak ugye, tanárok és egyetemi oktatók is, akik hallgatják az adást, és reméljük, hogy felkeltjük az érdeklődést, és már is lenne egy egy kicsit személyesebb kérdésem, hogy amikor megálmodta és eltervezte, hogy készít az 1956-os forradalomról egy filmet, hány százalékban mondhatja el ma, hogy ez, ez a film elkészült, és benne van az ön elképzelése azok a dolgok, amit szeretett volna? Hát azt hiszem, hogy, hogy a film körülbelül. 100%-ig ugyanolyan, ami el elgondoltam el koncepciójában. Nyilván a kivitelezés az a filmkészítés során egy picit változik. De koncepcionálisan a film olyan lett, és hát a filmnek a sikera sokkal nagyobb lett, mint én azt megálmodtam, hogy egyáltalán megmertem álmodni. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon-nagyon um, um, hát hálásak vagyunk, hogy a, hogy a közönség ilyen jól fogadta a filmet, és hát a szakma is. Igen. És... Um... Amint ugye, a bevezetőnben elmondtam, nemrégen megjelent egy cikk, és uh, ugyanebben a cikkben, uh, uh, ebben az interjúban, az avia újságban um, volt egy lista, főleg politikusokból álló lista, amit közölt a cikk írója, miszerint uh, ezek az emberek szerint Magyarországon a film nem tud érvényesülni, megjelenni. A lista élén pedig a Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke állt, aki pár héttel ezelőtt a szabadságharcosok hazájának nevezte Magyarországot az Európai Parlamentben. Ha ez így van, ön szerint miért nem támogatja a jelenlegi kormány egy ukazdászló megjelenését Magyarországon és mondjuk külföldön is, a nagyobb a magyar lakta területeken? Igények meg, hogy, hogy nagyobb, szélesebb körben válaszolja már nagyobb horizont a kérdést. Először is, amikor erről beszéltünk az újságíróval, Balázssal, akkor ő konkrétan akkor rákérdezett, hogy igazán mi történt, tehát kik azok, amit nekem írtam, kiket kerestem meg személyesen, kinek az irodájába látogattam el, kinek faxoltam és így tovább. És nagyon sok olyan cikk jelent meg korábban a szűk balás cikke előtt, ahol általánosságban fel, felmerült a probléma, ugye, hogy Magyarországot nem fogadják, vagy nem akarják fogadni a filmet, és ő konkrétan neveket szeretett volna hallani. Van is ugye a Kárpátiának, a Kárpáti Együttesnek egy ilyen szám, hogy neveket akarok hallani. És a kérdésre válaszolva. Kerekedett ki ez a lista, hogy kiket kerestem meg, konkrétan kitől, kitől kértem segítséget, milyen jellegű segítséget kértem, és mi, le, mi volt a válasz, és így, így kerekedett ki Orbán Viktor idődájába, egyébként nagyon sokszor írtam és vannak ismerőseim, akik közeli barátságot ápolnak az Orbán családdal. Tehát többféle, többféle módon próbáltam megközelíteni a miniszterelnök urat, és, a, és a, a, a minisztériumot, és hát a bizonyos embereket, akik ezzel kapcsolatban kompetensek. És hát minden alkalommal elutasító választ kaptunk, illetve volt egy időszak, amikor egyáltalán nem éltattak választra. Tehát így, így kerekedett ki ez a lista. A kérdésének a második része az, hogy Orbán Viktor a szabadságharatosok hazájának neveszte Magyarországot, hát ez mind szép és jó, de Petőfi Sándor viszont azt mondta, hogy a beszéd akármilyen szép, csak beszéd nem tett. Hm. És amíg, amíg egy miniszterelnöknek a cselekedete nem pedig a, a a beszédét, vagy a, a most akkor úgy ha azt a szót használom, hogy sloganét. addig ez csak egy slogan és nem vallás. Úgyhogy ebből én arra tudok következtetni, hogy, hogy ez, ez nem, ő ezt nem gondolja komolyan. Különben támogatná egy 56-os filmet, illetve támogatná a legsikeresebb 56-os filmet, ami valaha készült Magyarország viszonylatában. Köszönöm. Ekkor most, ha minden velünk lesz a technika terén, akkor most játszunk egy zenét egy pár percre, hogy, hogy pihenjünk, és akkor utána újra folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm. Érzi. a féltés. Ennyi az egész Kétség Semmi több, csak védség Megcsófol egy érzék Ennyi az egész Szóval, a Az érzéseket megtagadom Nem kell senki más I'm Élték. Ennyi az egész Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket! Önök a Radgersz Egyetem magyar nyelvű műsorát hallgatják. A mikrofonnál Devecseri Tamás... A mai vendégem Hollywoodból Kovács Claudia, aki a filmrendező, filmproducer, színésznő, előadó, művész, író, rendező is, és az első részében a műsornak főleg a filmről és az ő szakmai hátteréről a filmek kapcsolódóan beszélgettünk. De mivel Claudia sikertanácsadó is, én, én szeretnék arról is beszélni, amivel ma főállásban foglalkozik, tehát a sikerről. És, hogy kérdezzem már meg, hogy kevés női nevet lehet hallani a filmrendezők és producerek között. Nehezebb az ön tapasztalata szerint egy nőnek érvényesülni ezen a területen? Ön szerint még mindig a, úgymond a, a férfiak uralják ezt a szakmát? Az amerikai filmrendezők szövetségének ö, ö, tagjai közül 2% a nő, tehát 98% a férfi és 2% a nő úgy, hogy egyértelműen igen, a férfiak uralják ezt a szakmát. Ö, én azt gondolom, hogyha egy nő intelligens és, és, és tehetséges, és. Ö, van egy olyan kommunikációs készsége, ami által megtalálja a hangot a férfi kollégáival, akkor nem feltétlenül nehezebb érvényesülnie. Ez, ez, ezzel kapcsolatban azt is elmondanám még, hogy ez egy generációs dolog is, tehát szerintem az idősebb generáció kicsit nehezebben fogja be vagy be a, a nőket. A, a fiatalabbak, a megkorúak már azt hiszem, hogy sokkal természetesebbnek tartják ezt de Szóval akkor lehet azért érezni egy kisebb, pozitívabb változást így a nemek közötti terén már, mint a szakmát illeti. Lehet, igen, egyértelműen lehet, és, és azért még van mit tenni ezen a területen, tehát el sem tudom képzelni, hogy annak idején a... Egy nézváros Márta, egy elég egy Sejmes Judit rendezőnők, azok milyen dolgokkal és kívásokkal küzdöttek, de, de van egy javuló tendencia, ez valóban így van. És uh, van azért olyan uh, tapasztalata, ami, ami tényleg említésre, mert amit mondjuk soha nem tudna elfelejteni a karrierje kapcsán, amikor uh, találkozott ezzel a, ezzel a különbséggel, ami, ami, mondjuk, ön, ami mondjuk önt érte, Nemeket nem szeretnék mondani. Persze, tehát, nem, nem. Nő, de, de azt hiszem, hogy egy, egy, egy reprezentatív és okos nőnek az egyik legnagyobb megbocsájthatatlan bűne a, az én szakmában azaz. És nem véletlenül fogom használni azt a kifejezést, amit használok, ha nincs rajta fogás. Hmm. Tehát, hogyha tisztességesen akar egy nő érvényesülni, csak és kizárólag a tehetségre támaszkodva, akkor vannak emberek, férfiak, akik nem fejlődő úri emberek, akik, akik nem bocsátják meg azt, hogyha egy hogyha egy nő nem hajlandó, úgymond velük koketálni. Tehát ezt éreztem többször is. Elsősorban meg kell, hogy mondjam sajnos, hogy elsősorban a magyar filmesek között éreztem ezt, illetve a magyar körökben, tehát ott sokkal jobban él még a sovinizmus, Az amerikai kollégák már azért nem annyira, Tehát ők meg az Amerikában védik azért az embereket, az egyéneket, a nőket, az ilyen jellegű kellemetlenségektől. Az, hogy, hogy hogyha valaki nem mond személyes szívességre, akkor, akkor bizony aztán elég kemény hadjárat indul ellene, és, és hát elsősorban a tisztességét próbálják meg pont azt, ami az értéke. Úgyhogy igen, találkoztam ilyennel nem is egyszer sajnos. Hát igazából megmondom azért kérdeztem, mert sok fiatal hölgy van, aki mondjuk a valószínű, hogy nyitott lenne a filmes szakmára is, vagy, vagy egyáltalán a showbizniszre, hogy már magyar, magyarosan, vagy angolosan mondtam ezt, mm -hmm. angolosan fejeztem ki elnézést ezért, és, és sokszor ugye az első akadályok elbátortalanítják a fiatalokat, és ezért kérdeztem, hogy, hogy mint ugye ön sikertanácsadó gondolom, hogy, hogy van valami, amivel rögtön erre visszavágna, amivel bátorítaná ezeket a fiatalokat. Mit mondana nekik? Azt mondanám nekik, hogy minden embernek legyen az nő vagy férfi olyan, olyan ö, csak olyat tegyen, amivel együtt tud élni rövid és hosszú távon. Tehát ö, ugye tudod, hogy, hogy Hollywoodban az alkoholizmus, a droghasználat, és a destruktív viselkedés ilyen olyan megnyilvánulás az, az elterjedt, és azt gondolom, hogy, hogy azon kívül, hogy, ez egy, hogy ez, ebben a szakmában nagyon sok érzékeny ember van, és bizonyos dolgokat nehezebben tudnak elviselni, mint, mint egy úgymond átlag normális ember, akinek átlag szakmája van. Ezen kívül azt hiszem, hogy, hogy nagyon sok fiatal, belefút talán a nők közül többen, mint a, a férfiak közül, hogy olyan, olyanokat tesznek meg, amit később megmánnak, és amivel később nem tudnak együtt élni. Tehát én amikor ide jöttem, akkor én kötöttem magamra egy nagyon komoly ö, megállapodás, vagy szerződés, hogy soha, soha nem fogok olyat tenni, ami, ami amivel én erkölcsileg nem tudok egy, együtt élni. Úgyhogy nekem ebbe beletartozott az, hogy én a tehetségemet árulom, nem a testemet, vagy egyéb ö, mást, úgyhogy én, én így élek, aztán valakinek több vele egyébként, és együtt tud vele élni, de nem sokan. Mindig kizárólag előbb utóbb, hogy nem sokan, úgyhogy ezt tudnám ajánlani mindenkinek, hogy kizárólag jó jól gondolja meg, hogy mit tesz, és csak kizárólag olyan olyat tegyen, amivel együtt tud élni, mert akkor mindig békében lesz önmagával. És akármilyen rosszakódva a helyzetesen, akkor is ez a béke, ez az alapja lesz a létének, az emberi létének. És ezt senki soha nem tud akár akárkitől, vagy bárkitől. És mint uh, sikertanácsadó, szerint mi a siker titka? A siker az egy, az egy szubjektív dolog, <gül> tehát... Um, mindenki másképp határozza meg a sikert, ők még nem tudtunk koncrenzússal jutni társadalmi szinten, hogy mi pontosan a siker. Tehát én meghatároztam a sikert magam számára, illetve a, a klienseim számára, mégpedig a siker az az, amikor valaki a saját teljességéhez és képességéhez és vágyaihoz mérten magánszinten, illetve üzleti szinten a legtöbbet kihozza magából. Számomra ez a siker. És... Uh... Most ez lehet, hogy egy beúratos kérdés, de önmagát sikeres embernek tartja? Igen, én kifejezetten sikeresnek tartom magam. Én egy nagyon-nagyon komplikált gyerekkorból jövök, Sajnos elvesztettem az egyik szülőmet nagyon korán, a másik szülőm pedig állami gondozásba helyezett, tehát voltak kihívások az életben. És, és hát egy angol angoltudás nélkül, 200 dollárral jöttem Amerikába és a földön aludtam másfél évig. Volt egy lepedő, az alja volt a, a, a lepedő része, a teteje volt a papla része, a táskám pedig a, a, papla, a párnám. Úgyhogy én ilyen háttérből jövök és azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy, hogy honnan indultam, ahhoz képest szépen kihoztam magamból a maximumot eddig, és hát így tervezem a jövőben is. És mint sikertalácsadó találkozott már olyan emberről, akinél nem fedezett fel alapvető tulajdonságokat, tulajdonságokat amelyek nélkülözhetetlenek a sikerhez? Nem, soha nem találkoztam olyan emberrel, aki, ugye mivel ez egy szubjektív dolog ismételten, és mindig, mindig megnézem az embert a klienset, hogy neki milyen képességei vannak, neki milyen vágyai vannak, milyen tehetséggel rendelkezik, tehát mindig az egyénhez mérjük az ő sikerét. Tehát ha valaki mondjuk nagyon alacsony ikuval rendelkezik, de nagyon kreatív mondjuk a kezével manuálisan, vagy, vagy művészileg aktól, még lehet nagyon-nagyon sikeres. Például nagyon sok ö, sikeres ember ugye diszlexiás, vagy valamilyen ö, ö, ö, nehezebb berehezítés van az életében, vagy fizikai, vagy egyéb módon, és mindenki lehet sikeres önmagához képest. És ha újra játszhatná az életét, újra élhetné az életét, inkább így fogalmazok, akkor a, a filmbe ugyanúgy belevágna, vagy pedig a, kicsit másképp csinálná. Ugyanúgy belevágnék, mert a téma az fantasztikus, szerintem az 56-os forradalom az a 20. század egyik legjobb története, és most, most dramaturgiai szempontból mondom, ez, tehát mint egy ilyen szakmegnyilvánulás, hogy úgy mondjam. Viszont, azt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hozom létre a költségvetést hogy állítom össze, hogy hozom össze az anyagi fedezetet, azt más, másképp csinálnám. Ö, és, és valószínűleg kevesebb, kevesebb forrásból szedném össze, mint hogy 2000 támogatója volt a, a filmnak. És azt vettem észre, hogy akik gabalirak voltak, és, és jelentős összeget szántuk a filmre, azok soha semmit, egy, egy halvány köszönetet sem kértek. Ennek ellenére mi több 20 30 40-szer megköszöntük minden formátumban, honlapon, a filmen, doksúrákban, tehát mindenhol, ahol tudtuk. Szóval minél kevesebbet adott valaki, a legkisebb ugye adomány az egy dollár volt, az viszont aztán a, a mai napig is, tíz év után is ö, folyamatosan ö, úgy talatják a markukat, hogy, hogy non-stop hálásak legyünk, és ezt a részét ezt másképp csinálnám. Tehát bizonyos szinten alul nem fogadnék el adományt, mert az a fajta ö, úgymond érzelmi terror, amit ezért elvárnak, meg amit gyakorolnak felénk, ez nem érte meg. Igen. Hogy kérdezem már meg, van-e még önnek omvágya néha? Ö, a barátaim iránt igen, a szeretteim iránt igen, vannak bizonyos nostalgikus helyek Magyarországon, például a szülővároson Áger, amit nagyon-nagyon szeretek, és nagyon szívesen visszajárok. Ugyanakkor azt teszem észre, hogy a magyar társadalomban jelenleg olyan sok a probléma, hogy az emberek olyan mértékű ö, leküzdhetetlennek tűnő, nem azok, de annak tűnő, akadályokkal tűznek, hogy jelenleg a, a hangulat nem olyan otthon, hogy az ember csak azt mondja, hogy na, akkor oda megyek nyaralni, vagy kiengedni, vagy lazítani, hanem inkább, ha megy, akkor segítő szándéppal utazik oda. És van kedvenc helye Egerben? Nagyon sok, nagyon sok kedvenc helyen van, az, az igazság, tehát most így nem tudnék egyet mondani, de például nagyon szeretek bemenni a bazilikába, ami Magyarországon a második legnagyobb bazilika, és gyönyörű orgon a vannak nyáron, évközben pedig csak ilyen félórásak, ilyen ingyenes félórásak, nagyon kedves az orgonista, aki ezt csinálja, és e, úgy általában, tehát egyennek egy, egy ennek egy olyan csodálatos hangulat van, és egy olyan szofisztikált, kulturált, történelmi város, hogy ott az ember akár van egy, akár leül a, a, a járdának a szélére, és csak nézi a, az elsétáló forgalmat, azt is élvezném akár, tehát nincs így külön, de az egész város úgy amboknak Hát Klaudia, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást a rádióba és válaszolt ezekre a kérdésekre, és egy kicsit jobban beleláthatunk az ön életébe, és kívánok sok sikert, és, és természetesen, ha még egyszer elmondaná, hogy akik, akiket érdekel a filmnek a megtekintése, hogy hol tudnák elérni önt, vagy, vagy hogyan tudnának ezzel a lehetőséggel élni. Igen, tehát kétféleképpen lehet a filmről kapcsolatban fölvenni velünk a kapcsolatot. Az egyik, hogyha rámennek a filmnek a honlapjára, ami TornFromTheFlag.com, csak angolul mondom el, Jó, persze. Kérdezem, hogy a, hogy a hallgatóknak a nagy része amerikai, magyar és ért angolul. Tehát Horn from the Flag.com, com, és ott, ott van egy úgynevezett store, tehát egy bolt, egy online bolt, és ott meg lehet rendelni a, a különböző, vagy a bérelni, vagy, vagy megvásárolni a DVD-t. Majd pedig... Hogyha van valamilyen kérdés, és nem, nem, nem tudják, pontosan, hogy pontosan, mit kell csinálni, vagy hogy kell csinálni, akkor e-mail nekünk a Torn from the Flag at hotmail.com. Na, no, szépen köszönöm. Ö, és akkor még egy, egy, egy Persze, a, a konzultációval kapcsolatban, hogy egyébként ez a siker ez nem egy ilyen hókusz-hókusz-szerű dolog, amit csináltuk, hanem magyar vonatkozásban csak annyit akartam mondani, hogy annyira sok tehetséges magyar ember van, annyira sok találmányunk van, ugye nem véletlen, hogy ennyi Nobel-díjasunk van és hogy, hogyha bárkinek konkrét segítség van a nem ilyen általános ilyen pszichológia, hanem, hanem konkrét üzleti segítség, akkor ebben nagyon szívesen segítek, mert még hogyha nem is hozzámfordulnak, csak, hanem máshoz, hogy, hogy ne hagyják elveszni a bennük rejlő sikert, csak ennyit szerettem volna mondani. Nagyon köszönöm, és reméljük, hogy a hallgatók közül fognak élni ezzel a lehetőséggel, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, és jó éjszakát kívánok Önnek. Köszönöm szépen, viszont köszönöm a vendéglátást.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 that has had to mean them. Újra vagyok, neve Tamás, és köszönöm a figyelmüket a sok technikai hiba ellenére, hogy velünk maradtak ma, és most eljöttünk ahhoz a részéhez a műsornak, amikor ismertetni fogom a helyi magyar programokat. Kezdeném rögtön azzal, hogy jövő héten, 11-én február 11-én valentine napi diszkó lesz, 9 órától a New Brunswicki Magyar Klubban. Érdeklődni lehet a programról és a többi magyar programról a klubban a 732-es 545 85 99-es telefonszámon. Ha jól vagyok értesülve, akkor ez a valentány napi diszkó, ez este 9 órától kezdődik. Azon kívül szeretném önöknek hirdetni az üzenet címmel az életfa népzenei együttes és a csürdöngölő néptánc együttesnek lesz jubileumi műsora március 10-én nyugruszon a Crossroad Színházban. Két előadás lesz, az első délután 3 kor, a második este 7 óra 30-kor. lehet hívni a 732-9.30 10.38-as telefonszámot. Tehát még egyszer jegyekért lehet hívni a 732 930 1038-as telefonszámot. És ha már az életfáról beszélek, szeretném egy kicsit előre, előre lépni és hirdetni a következő műsoromat, ami február 19-én lesz, amelyben a vendégek maga az életfa együttes lesz élő zenével és természetesen beszélgetéssel de lépek is egyből tovább New programokra. A Magyar Múzeumban lesz egy könyvbemutató, egy előadás könyvbemutatóval, amit Nagy Piroska fog vezetni, a könyvnek az írója, a könyvnek az, a címe pedig az Eufória évei, ami tulajdonképpen a rendszerváltás körüli időszakból az 1988 és, 88 és 1990 évek év közötti időszakot mutatja be képekkel és leírásokkal, angolul és, és magyarul is. Lépek tovább. 2012. február 12-én 16 óra 30-kor Érdi Miklós vetített képes előadása tavaly megjelent a Magyarság Keleti Eredete és Hun kapcsolata című könyvének legfontosabb részeiből. Ez New Yorkban lesz a Magyarházban. Erre az előadásra érdeklődni lehet a következő telefonszámon 917-532-6106 6146, bocsánat, kérek, elismétlem még egyszer. A telefonszám 917-532-6146 Február 11-én Clevelandon lesz a Magyar Múzeumban Dr. Szabó Lilla a Magyar Nemzeti Galéria kurátorának az előadása. A téma a Trianon utáni felvidéki magyar képzőművészek munkássága. Szabó Lillát hallhatták a műsorunkban karácsony napján volt a rádióban itt a vendégemként. Nagyon sok mindent tud Lilla, és gondolom, hogy ez az előadása is rendkívül érdekes lesz. Persze ez inkább a Cleveland körny környéki magyaroknak szól. Aztán még két programom van, amit szeretnék hirdetni, mind a kettő Garfieldon lesz, a Garfieldi Magyar Klubban. Az első az 2012. február 18-án egy disznótoros vacsora, ami este 7 órakor kezdődik, és a zenét az Espresso Band fogja szolgáltatni. Ennek az énekese Csonka Tünde, aki szintén volt már a rádióban, és tervezünk egy újabb interjút, ezúttal az Espresso uh, együttesel, úgyhogy még egyszer elmondanám, hogy a Garföldi Magyar Klubban 2012. február 18-án fognak ők fellépni a disznótoros vacsora alkalmakor. Itt uh, jegyekért és helyfoglalásért lehet hívni a következő két telefonszámot. 973 477 71 41 vagy 973 772 9654 ismétlem még egyszer ezeket a telefonszámokat 973 477 7141 vagy 973 772 9654 Ugyan itt a Garfieldi Magyar Klubban New Jerseyben lesz február 25-én szombaton este 8 órától Delhusa John koncertje Del John Magyarországról természetesen mindenki ismeri, ismerheti, és a koncert után lesz a diszkó, a DJ pedig DJ Mega. Nos, e, erre az alkalomra igazából nincs e, telefonszám, amin lehet hely, helyeket foglalni, de én azt hiszem, hogy talán azokat, amiket az el, imént felolvastam a disznótoros vacsorára, talán ugyanazokon a telefonszámokon lehet érdeklődni is. És most pedig folytassuk zenével. Tőt, most új a hold, most Hallgatóink, véget ért a műsor időnk. most már csak arra van időnk, hogy elbúcsúzzam önöktől, köszönöm, hogy velünk tartottak ma, és uh, szeretném hirdetni, hogy jövő héten Harkó gyöngy és Sohár István várja önöket itt ugyanebben az órában, kérem, kapcsolódjanak be a műsorukban. És most pedig Next is the Voice of Ireland. Our Irish friends will be continued with the program. A következő órában az ír barátainkat hallhatják itt az egyetemi adón. Én pedig elbúcsúzom önöktől. Köszönöm a figyelmet, és mindenkinek jó éjszakát kívánok!